Proniknout do cechu bylo pro Angu bez ohledu na rozhorčené davy lidí hračkou. Někteří vrahové, ti z bohatých a vznešených domů, kde se povalovali velcí rozmazlení psi stejně jako uméně vznešených lidí koberce, si své miláčky přivedli sebou. Kromě toho Angua vypadala jako vtělený rodokmen. Když probíhala mezi budovami, provázela ji celá řada obdivných pohledů. Snadné bylo i najít tu správnou chodbu. Pamatovala si prostorovou situaci ze sousedního cechu a věděla, ve kterém patře hledat. Ale i kdyby nebylo toho, nemusela by hledat dlouho. Celou chodbu vyplňoval ostrý pach chemických látek používaných k přípravě ohňostrojů. Kromě toho ji vyplňoval i zástup vrahů. Dveře onoho pokoje byly násilím vypáčeny. Když Angua vyhlédla zpoza rohu, viděla, jak právě přichází doktor Kruxminor tvář s křivenou hněvem. Pane odkragli? Bělovlasý vrak se napřímil do pozoru. Pane? Chci, abyste ho našli. Jistě, doktore. Abych se vyjádřil přesně. Chci ho inohumovaného s maximálním pohrdáním a cenu stanovuji na 10 tisíc dolarů. Zaplatí mi ze svého osobního konta, rozumíte? A bude vyplacena bez cechovní daně. Několik vrahů se v té chvíli začalo elegantně a velmi nenápadně vzdalovat. Deset tisíc nezdaněných tolarů to byly pěkné peníze. Odkragli se zatvářil rozpačitě. Eh, — Doktore, já myslím, že... — Myslíte? Nejste placen za to, abyste myslel. Jen nebe se vědí, kam ať se ten idiot dostal. Dal jsem příkaz, aby byl prohledán celý cech. Proč ty dveře někdo nevyrazil už dávno? Promiňte, doktore, ale Eduard nás opustil už před týdny a nemyslel jsem. Tak vy jste nemyslel. A za co myslíte, že vás platím? V životě jsem ho neviděl takhle razuřeného, zabručal gospoda. Za hlavním brahem se ozvalo zakašlání. Z místnosti se vynořil doktor Bělobrat. — Ach, doktore, řekl doktor Kruxminor, myslím, že by bylo lepší, kdybychom celou tu věc probrali v mé pracovně, co říkáte? — Je mi to skutečně velmi líto, pane. Nemluvte o tom, ten mizerný loup z nás obou udělal šašky. Och, bez urážky, neberte si to osobně. Pane od Kregli? Šašci a vrazy budou střežit tu radíru, dokud sem zítra nedostaneme nějaké zedníky. Nikdo jiný neprolez, rozumíte. Jistě, doktore, dobrá. To je pan odkragli, řekl gospoda, když doktor Kruxminor a vrchní klaun zmizeli v chodbě. Mezi vrahy číslo dvě pak se podrbal za uchem krohnul by starýho kruksminora i zahrst bukvic, kdyby to nebyla proti pravidlům. Angua těše popoběhla předu. Od kragli, který si právě otíral čelo černým kapesníkem, sklopil oči. Ahoj, ty si tady nový, řekl. Pak se podíval na gospodu. A ten vaříšek se zase vrátil, jak vidím. Háv, háv. Řekl gaspoda a několikrát klepl Ozem pahýlem o sázku. Aby jsi věděla, obrátil se k Angui, když ho zastihneš v té správné náladě, můžeš od něj častokrát dostat mentalový bamban. Tenhle rok už otrávil patnáct lidí. Zedy je skoro tak šikovný jako sám starý Krux Minor. Myslíš, že je třeba, abych tohle všechno věděla? ji pohladil po hlavě. Víš, Vrazy by neměly zabíjet, dokud za to nedostanou, zaplaceno. Právě tyhle maličkosti mají častokrát ten rozhodující význam. To už se Angua dostala na místo, odkud zřetelně viděla vylomené dveře inkriminovaného pokoje. Byla na nich připevněna menovka v mosazném rámečku. Eduard zemřelý. Tak Eduard zemřelý, řekla. To je jméno, které mnohým něco připomíná. Jejich rodina žila na královské cestě. Bývali bohatí jako Kreosot. Kdo je Kreosot? Nějaký cezozemský Tatrmen, který byl hrozně bohatý. Aha, jenže pravděliček měl strašlivou žízeň a pravděliček. Zase pronásledoval všechno v šatech, teda ve svých šatech, aby zrozuměla a starý hrabě zemřelý, no tak ten sice nepil a byl čistotný. ale přišel o poslední zbytek rodinných peněz kvůli jedné svý chybičce. Když se začalo počítat, nedokázal totiž rozeznat jedničku od jedenácky. Nechápu, jak tě může něco takového připravit o peníze. A může, když si myslíš, že umíš hrát s sudou s velkýma hošanama. Vlkodlačice a voříšek tiše klusali chodbou. A víš něco o panu Eduardovi? Nic. Jejich barák teprve nedávno prodali v dražbě. Rodinný dluhy. Od té doby jsem ho neviděl. Jak vidím, ty si skutečně pravý důl na informace. To víš, docela mi to jde. Takovýho voříška se nikdo nevšimne. Gaspoda svraštil čenich. Ten teď vypadal jako malý povadlý lanýš. A sakra, smrdí tady nic, co? To ano, ale je na tom něco divného. Cože? Něco tady není v pořádku. Vinuli se tady i jiné pachy. Neprané ponožky, jiní psy, mastný krém doktora Bělobrada Včerejší večeře to všechno plnilo vzduch. Ale nad tím vším také pronikal ten zvláštní pach, kterému už teď Angua automaticky říkala nic. Kyselý jako šťovík. A co není v pořádku? Nevím, možná je to ten pach nic. A ten tady byl vždycky. Ta věc to nic, tady byla uložená celé roky. Dobrá, tak ano. Máme alespoň jméno. Třeba to bude pro karotku něco znamenat. Angua se běhla ze schodů. E, promiň! Ano. M jak ty se vlastně měníš zpátky na ženskou? Musím se ukrýt před měsíčním světlem a soustředit se. Pak to funguje. Bác! A to je všechno? Když je úplněk, mohla bych se dokonce proměňovat i během dne, kdybych chtěla. Ale když mě ozáří měsíční světlo, Musím se proměnit. Jo, a co takhle vlčí mor? Vlčí mor? To je nějaká bylina. Myslím, že druh o mě je. Co je s ním? Co pak vás ta kytka nezabijí? Podívej, nevěř všemu, co se říká o vlkodlacích. Jsme lidé jako všichni ostatní, ale většinu času. Mezitím vyběhli z cechu a zamířili do ústí temné uličky, která teď ovšem postrádala jisté důležité součásti, již v ní byly, když je Gaspoda s Angou opouštěli. Tak především zmizela kompletní Anguina uniforma a s ní i starý smrdě. A sakra! Podívali se na prázdný plácek. Máš někde nějaký jiný šatý? No to mám, ale doma, na Jelmové ulici. Že tohle je moje jediná uniforma. Musíš si na sebe něco obléct když jsi v lidské podobě, co? No, samozřejmě. A proč vlastně? Jeden by se myslel, že nahatá ženská se bude cítit dobře v každé společnosti, tedy bez odášky. No, já jsem raději oblečená. Gaspoda nasál vzduch. No, tak pojď. Uděláme nejlíp, když chytíme smrďuruma dřív, než vymění tvou kreuškovou kašily za flašku medvídkový whisky, co? Angua se rozhlédla. Pach starého smrdi byl téměř hmatatelný. Dobrá, ale pospěšme si. Vlčí mor? Když každý měsíc strávíte sedm dní se šesti páry bradavek a jedním párem nohou navíc... Jak by vám ještě mohly život skomplikovat nějaké hloupé byliny? Kolem Patricieva paláce a cechu vrahů se srotil Dav. Všude se pohybovalo množství žebráků. Vypadaly špinavě a zanedbaně. Vypadat špinavě a zanedbaně je jeden z výrobních prostředků každého žebráka. Ale tihle vypadali mnohem špinavěji než obvykle. Domobrana nahlížela za roh. E, jsou tam stovky lidí a před budovou noční hlídky snad stovky trolů. Kde je Dav nejhusčí, zeptal se Karotka. E, všude tam, kde jsou vidět trolové. E, to byl jen takový vtip. Dobrá, tak teď všichni za mnou. Když se oddíl domobranců vydal k budově denní hlídky, šum Davu umlkl. Do cesty se jim postavilo několik obzvláště vyvinutých trolů. Dav, plný napjatého očekávání, tiše přihlížel. Každou minutu, pomyslel si tračník, každou minutu už někdo hodí ten první kámen a pak všichni zemřeme. Zvedl oči k nebi. A zahlédl, jak se nad okapy pomalu a trhavě vynořují hlavy chrličů. Nikdo si nechtěl nechat uniknout nadcházející boj. Karotka kývl na oba troly. Oba byly z větší části porostlý lišejníkem, jak si tračník všiml. To je modrojil a bauxit, že? Modrojil proti své vůli přikývil. Bauxit byl tvrdší, takže jen mlčky zíral. Vy jste přesně ti, které jsem hledal. Tračník si rukama sevřel helmu jako krab poustevník velikosti XXL, který se pokouší vlézt do stořábky mušle velikosti S. Bauxit vypadal jako lavina na nohou. Povolávám vás tímto dobrané služby v městské domobraně. Tračník vyhlédl spod spodního okraje své helmy. Ohlaste se u desátníka Nobelhocha, který vám vydá zbraně. Strážník Navážka vám přednese přísahu. Vítejte k městské domobraně. Pamatujte, že i každý strážník si nosí v tornistře Maršálskou hůl. Trolové se nehýbali. Yeah. Nejdu do domobrany, zaduněl bauksit. Dokonalý materiál na podůstojníka, usmál se karotka. Hej, paslište, ty přece nemůžete do hlídky. vykřikl jeden trpaslík ze zástupu. Ale zdravím vás, pane silnoruko, zamával mu karotka na pozdrav. Jsem rád, že tady vidím hlavy městských komunit. A proč nemohou být ti dva v domobraně? Všichni trolové napětě poslouchali. Silnoruka, který si uvědomil, že se najednou stal středem pozornosti, zaváhal. No tak, především, máte mezi sebou jenom jednoho trpaslíka. Já jsem taky trpaslík, upozornil ho Karotka. Technicky. Silnoruka znervózněl. Celé to karotkovo nenásilně, nicméně důrazně proklamované trpaslidství dělalo mnoha politicky lavírujícím trpaslíkům potíže. Byste na to trochu velký, odpověděl nepřesvědčivě. Velký? Co má co velikost dělat s tím, kdo je a není trpaslík? Hadně, ehm, hodně? špytl potroubl. Faktem je, že máte pravdu, přikývl ale v té chvíli karotka. Počet trpaslíků v domobraně je argument. Pak se rozhlédl po okolních tvářích. Dobrá, potřebujeme nějaké poctivé, zákonadbalé trpaslíky. Vy tam, já, otázal se onen nepozorný trpaslík. Bylo snad v minulosti ve vašem životě něco, co byste nám raději sdělil? No, já nevím, snad jen to, že jsem vždycky pevně věřil tamu, že pení ušetřená je pení vydělaná, v pořádku. A ještě vezmu vás dva a vás. Čtyři další trpaslíky, ano? Nikdo nic proti, co? Já do žádný dovobrany nejdu, opakoval znovu Bauxit, ale hlas už mu zněl dosti nejistě. Vetrolové už můžete jít, řekl navážka. Jinak už příliš mnoho trpaslíků. To jsou počty, abyste věděli. Já nebudu členem žádné domobrany, prohlásil jeden z trpaslíků. Má odvahy, co? Už klíbil se potroublo. Cože? Já jsem zrovna tak dobrý a odvážný, jako každý z těch mizerných trolů. Prima, tak to bychom měli. Přikývil Karotka a zamnul si ruce. Svobodníku potroublo. Pane? E, hej, od kdy on je svobodník? Od chvíle, kdy velí trpasličím nováčkům. A vy velíte trolím nováčkům svobodníku, Naváško. Já svobodník a velím trolím nováčkům? Pochopitelně. A teď, strážníku Bauksite, kdybyste mi laskavě ustoupil kousek z cesty... Navážka stojící za karotkou se zhluboko a velmi pešně nadechl. Já dožádný, strážník Bauxit, vy přerostlí přerostlý trole, okamžitě se postavte do pozoru a zasalutujte. I hned ustupte z cesty desátníku karotkovi. Vy dva trolové ke mně a raz a dva a tři a čtyři. Teď jste členy domobrany. No to snad. Ani věřit nemůžu tomu, co vidím vlastníma očima. Bauxit? Odkud jste, trole? Z hory, ale. Tak z hory. Z hory, co vím já... Navážka se chvilku prohlížel vlastní nechty a pak ruce rychle složil za zády. Z toho blbého místa pocházejí jen dvě věci. Kamení a, a, a, a, a, a jiný kamení, ke kterýmu druhu patříte vy, Bauxit. Co se to tady u všech čertů měje? Dveře strážnice se otevřely a v nich se objevil kapitán ucholup s mečem brdce. Vy dva omezení trolové, vy teď zvednete svoje pravé ruce a budete po mně opakovat přísahu trolů. Zdraví vás, kapitáne, mohli bychom se chvilku promluvit? A teď jste spadl do skutečného pruseru, destátníku Karotko. Kdo si červ, myslíte, že jste? Budu vždycky dělat, co se mi přikáže. Já nechci do žádný bum. Budu vždycky dělat, co se mi přikáže. Správný člověk na správné místě, kapitáne, odpověděl mu Karotka veselé. Dobrá, ve člověče na správné místě, já jsem tady nejvyšší důstojník a vy tady nemůžete upsí nohy ani. Tak to je na tom právě to zajímavé, přikývl Karotka. Pak z kapsy vytáhl svou černou knížečku. Zbavuji vás velení. Jinak mi bude nakopáno do... Kouhulách, jinak mi bude nakopáno do kouhulách. Cože? Zbláznil jste se. Ne, pane, ale raději si myslím, že vy ano. Pro ten případ existují přesné předpisy. A kdo vám k tomu dal práva? U Cholub se rozhlédl po okolním davu. Ha! Nechcete mi snad nemluvit, že vám k tomu dává právo, tedy ta ozbrojené chatra? Karotka se zatvářil šokovaně. Ale jistě, že ne. Dávají mi k tomu právo zákony a řády města Angmorporku, pane. Tady je to všechno psáno. Mohl byste mě informovat o tom, jaké důkazy máte proti vězni Koksichtovi? Proti tomu zatracenému trolovi? Je to Ucholub se rozhlédl kolem. E, podívejte se, nemusím vám to vychládat tady předevšemi. Abych vám řekl pravdu, tak musíte. Říká se tomu veřejné svědectví. Veřejné znamená, že u toho může být kdokoliv z poctivých občanů. Poslyšte,“ nasyčel ucholub a naklonil se ke karotkovi. Je to troll! Můžete dát ruku do ohně za to, že je vynen. Něčím. Všichni jsou. Karotka se mile usmál. Tračník už tenhle úsměv znal. Karotkova tvář se v té chvíli změnila v něco jako lesklou voskovou masku. A proto jste ho uvěznil? Proto? Aha. Už tomu rozumím. Karotka se otočil. Nevím, co si o sobě myslíte, začal ucholup. Lidé si skoro neuvědomili, že se karotka pohnul. Něco se myhlo vzduchem, ozval se zvuk, jako když někdo pleskne silným byvtekem o špalek a bezvědomý kapitán ležel na dlažbě. Ze dveří opatrně vyhlédl několik členů denní hlídky. Všichni si najednou uvědomili, že slyší jakýsi chřestivý zvuk. Noby totiž roztočil svůj řemdih a dopustil se tak vážné chyby. Ostnatá koule byla velmi těžká a rozdíl mezi Nobym a trpaslíkem byl spíše v druhu než ve velikosti. Spojeni řetězem obíhali teď stejným dílem koule kolem Nobyho jako Noby kolem koule. Kdyby byl Noby pustil, byla tady šance, že bude cíl zasažen ostnatou koulí stejně jako desátníkem Noblhochem, ani jedna možnost okolo stojícím na náladě nepřidala. Uh, okamžitě to polož, noby. Myslím, že už žádné potíže dělat nebudou. Já nemůžu, Frede. Karotka si olízl klouby. Myslíte, že to můžeme klasifikovat jako použití síly přiměřené okolnostem, seržante? Zdálo se, že mu to dělá upřímné starosti. Noby se změnil v rozmazanou čmouhu. Když roztačíte ostnatou kouli na řetězu, nemáte jinou možnost, nech se neustále pohybovat. Zůstat stát by byla možná zajímavá, ale velmi krátká demonstrace vzniku spirály v praxi. Eee, ještě dýchá, zajímal se tračník. Ale samozřejmě, dával jsem pozor, abych ho neudařil příliš silně. E, v tom případě bych řekl, že bylo použito síly minimální. Freda! Když koule svištěla kolem, karotka se nepřítomně natáhl a zachytil řetěz. Pak odhodil kouli ke zdivněž uvázla. Vitam na strážnici, Vylezte ven. Z dveří vyšlo pět mužů a opatrně obcházeli nehybného kapitána. Výborně, teď se někdo seberte a přiveďte koxychta. E, víte, on je ve velmi špatné náladě desátníku karotko oznámil mu jeden z vojáků. To kvůli tomu, že je řetězem připoutaný k zemi, odvážil se doda druhý. Tak aby bylo jasno, je třeba ho okamžitě propustit. Členové denní hlídky nervózně zašoupaly nohama. Pravděpodobně si vzpomněli na ono staré přísloví, které se k téhle příležitosti tak dokonale hodilo. Praví se v něm, kdo spoutá trola a přitom využije situace k tomu, aby si do něj kopl, měl by hledět, aby to nebyl on, kdo ho pak půjde rozvazovat. Karotka přikýval. Netrvám na tom, že to musíte udělat zrovna vy. Spíše bych vám navrhl, abyste si vzali nějaký ten den volna. E, touhle dobou je moc krásně v kvirmu. Mají tam dokonce květinové hodiny. No, když jste o tom začali, já jsem měl stejně už včera nastoupit na nemocenskou. No, jestli se tady budeš ještě chvíli zdržovat, je velmi pravděpodobné, že na ně opravdu nastoupíš. Vytratili se tak rychle, jak jim to slušnost dovolovala. Dav si jich skoro ani nevšiml. Pořád ještě bylo mnohem zajímavější sledovat karotku. Dobrá, zabrčel spokojeně Karotka. Naváško, vezmi se nějaké muže a přiveďte vězně. No, já tedy nechápu, proč bychom... Začal trpaslík. Ty drž zobák, ty strašný člověku. Osobil se na něj Naváška opilý mocí. V jeho hlase jste mohli zaslechnout pád gelotiny. V Davosem se množství různě velkých stvrdlých rukou sevřelo na rozličných zbraních. Všichni upřeli pohledy na karotku. Jak si tračník později uvědomil, to bylo na tom všem to nejpodivnější. Všichni upřeli pohledy na karotku. Gaspoda očichal stojan lucerny. Hmm, jak vidím trojnožka byl zase nemocný a starý vylý štěňátko se vrátil do města. Propsa je dobře umístěný patník nebo lucerna společenskou kronikou. Kde to jsme? zeptala se Angua. Pachová stopa starého smrdi se dost těžce sledovala. Všude kolem bylo příliš jiných stop. Měkde hm. na stínově? Je to cítit jako brahoušova ulička. Aha, tady je zase ten malý... — Kazdáry, kde spodil? Byl to hluboký, chraptivý hlas, něco mezi šepotem a skelným papírem. Ozval se od někud z temnoty v uličce. — A kdo pak je ta fešenda, co je s tebou? Ozvalo se ošklivé uchechnutí. uchechtnutí. — Och, nazdár, hm, hoši! Z ústí uličky se vynořily dva psy. Byly opravdu obrovští. Rasa nedefinovatelná. Jeden z nich byl uhlově černý a vypadal jako pitbull terier křížený se sekačkou na maso. Ten druhý, ten druhý vypadal jako pes, jehož jméno bylo téměř stoprocentně trhej. Horní i dolní špičáky měl tak vyvinuté, že vypadal jako když vyhlíží na svět přes mříže. Byl také silně křivonohý, ale pro případného komentátora by poznámka v onom smyslu byla pravděpodobně velmi nešťastná, ne-li poslední. Gaspodova ohánka se nervózně zakývala sem a tam. To jsou mý přátelé, černý Robert a... Trhej, neudržela se Angua. Jak si to uhodla? Náhoda. Oba velcí psy je obešli a postavili se tak, že je měli mezi sebou. Ale, ale, ale, předl černý Robert. Takže kdo je to, Gaspodo? Angua, je to, patřím k vlčákům, skočila mu do řeči Angua. Oba psy je hladově obcházeli. Velký Fido, oni ví, napadlo najednou černého Roberta. No, právě jsem se chystal. Ale, ale, myslím, že bude nejlepší, když teď půjdete s námi. Dnes máme cechovní noc. Jasně, jasně, to není žádný problém. Jsem si jistá, že bych zvládla jak jednoho, tak druhého, pomyslela si Angua. Ale ne oba najednou. Být vlkodlakem znamenalo mít dostatečnou sílu v čelistech a umět ten trik s jehož pomocí jediným seknutím tesáků roztrhnete člověku krční tepnu. Ten trik znala od svého otce a pamatovala si, jak strašlivě to popouzelo její matku, zvláště když to dělal těsně před jídlem. Angua se nikdy nepřinutila ten trik zkusit v praxi. Proto dávala přednost vegetariánské stravě. E, navdáv, zasípal jí trhej do ucha. Ničeho se neboj, my jsme s malkým fidem, jsme, my takhle. Co se to pokoušíš dělat? Přitisknout k sobě drápy? Nevěděla jsem, že to psi dokážou. My to taky nedokážeme. Když byli Angua s Gaspodou napůl vedeni a napůl poháněni vedlejšími cestičkami, kterým už se ani nedalo říkat uličky, začaly se ze stínů vynořovat další psy. Nakonec vyšly na velké otevřené prostranství, které nebylo ničím jiným než světlejším jezerem mezi temnými siluetami pokřivených domů. Na jedné straně stál v rohu dvou zdí velký sud a na něm ležel kus potrhané pokrývky. Před ním v polokruhu seděli a čekali psy všech velikostí, ras i barev. Někteří z nich měli jen jedno oko, jen jedno ucho, všichni měli těla posetá jezvami a tlamy plné zubů. E, vy, zavrčel černý Robert, počkejte tady a dehněte se z místa. A ne, aby vás napadlo fe o útěk, upozorňoval traj. Votově, když vám někdo žvíká, vtfeva, bejvá to doft nepříjemný. Angua sklonila hlavu na gaspodovu úroveň. Malý pes se viditelně chvěl. Do čeho si mě to dostal? Tohle je cech psu? Smečka mečka zaběhlých voříšků? meč, neříkaj ta. To, to nejsou zaběhlí psi. Pro všechny psy svaté. Tady v cechu nenajdeš jen tak ledajaké psi. Och prosmilování to ne. Tihle psy byli do posledního zkažení hm, hm, psy. Špatní psy? Jo, zkažení, zlí psi. Ty zlé, nevychované zvíře, dostaneš bytí, a pes. Odříkával to slovo jako nějakou děsivou litany. Každý z těch psů, které tady vidíš, do posledního rozumíš. Utekli, utekli od svých pánů. A to, to je, je všechno? Všechno? Všechno? No jo, jasně, ty vlastně nejsi skutečný pes. Něco takového nedokážeš pochopit. Ty nevíš, co to znamená, ale velký fido, On jim to řekl, odhoďte konečně jsme, řeky si, řekl jim, pokousejte tu ruku, která vás krmí, povstaňte a zavijte společně, vrátil jim jejich hrdost, Chrl ze sebe gaspoda a jeho hlas zněl s měsicí strechu a obdivu. To jim řekl, Pes, který nemá svobodného ducha, to je mrtvý pes. Minulý týden zabil Dobrmana jenom proto, že zavrtěl A co jsem, když kolem prošel člověk. Angua si začala prohlížet některé z okolních psů. Byli zanedbaní a byli zvláštním způsobem nepsí. Seděl tam malý a stále elegantní bílý pudl, na kterém byl ještě vidět zbytek dokonalého, i když přerostlého sestřihu, a pokojový mopslí, kterému ze zad visely cáry kostkované vestičky. Ale ani jeden ze psů nepobíhal kolem, neštěkal ani nekňučel. Všichni měli upřené a napjaté pohledy, které už viděla předtím. I když nikdy ne u psů. Gaspoda se teď roztrásl jako osykový list. Angua se pomalu přesunula k bílému pudlovi. Ve slepené slstě na jeho krku bylo vidět obojek posázení diamanty. Ten velký Fido navazovala hovor, že nějaký vlk nebo co? Ve své duševní podstatě jsou všichni psy vlky, odpovědělý pudlo. Ale díky bezohledné manipulaci lidí, kteří mají tlamy plné takzvané humanity, byly cynicky a krti odděleni od svého přirozeného osudu. To znělo jako citát. To řekl velký Fido? Pudu obrátil hlavu. Poprvé spatřila jeho oči. Byly rudé a šílenější než nejstrašnější pekelné hlubiny. Jakýkoliv tvor s takovými očima by dokázal zabít cokoliv si umanul, protože šílenství, skutečné šílenství, dokáže prohnat pěst stěnou z čtyřcentimetrových fošen. Ano, řekl velký Fido. Býval normálním psem. Panáčkoval, rád se válel na zádech, chodil u nohy a aportoval. Každý večer ho brali na procházku. Neobjevil se žádný záblesk světla, když se to stalo. Jednoho večera si jen tak ležel ve svém košíku a přemýšlel o svém jméně, které bylo Fido, a o jméně na košíku, kde bylo také napsáno Fido. Myslel na svou přiklívku s nápisem Fido a misku s nápisem Fido a si hluboko v mozku mu najednou něco udělalo cvat, a on sežral svou přikrývku, pokousal svého pána a proskočil kuchyňským oknem. Venku na ulici se nad jeho zdobeným obojkem pohrdavě ušklíbl Labrador čtyřikrát větší, než byl Fido a za třicet vteřin už s kňučením běžel o život. A to byl jen začátek. Psi hierarchie to byla jednoduchá věc. Fido se prostě a jednoduše poptal kolem, většinou poněkud nesrozumitelným hlasem, protože v čelistech svíral něčí nohu a tak se nakonec dostal až k vůdci největšího gengu divokých psů ve městě. Mezi lidmi, tedy mezi psy se ještě dnes vyprávělo o boji mezi Fidem a šíleným Arturem Štěknou, Rottweilerem, který měl jedno oko a nevyslovitelně násilnickou povahu. Jenže většina zvířat nebojuje na život a na smrt jen do okamžiku, kdy jsou poražena a Fida nebylo možno porazit. Změnil se ve strašlivě rychlou a vražedně nebezpečnou šmouhu s obojkem. Trhal ze šíleného Artuše malé kousky tak dlouho, dokud se Artuš štěkna nevzdal a pak ho Fido ke svému vlastnímu úžasu zabil. V tom psu byla jakási nevysvětlitelná rozhodnost. Mohli jste ho na pět minut strčit do pískometu a to, co by z něj pak zbylo, by se nejen stále ještě odmítalo vzdát, ale udělali byste dobře, kdybyste se k tomu neobraceli zády. Protože Fido měl svůj sen. Máme nějaký problém, zeptal se karotka. Tenhle trál insultoval tady ta trpaslíka oznámil trpaslík silnoruka. Slyšel jsem svobodníka na vášku vydat rozkaz strážníkovi Hrolfovi pyžamovi. A co má být? Je to přece troll? No a? Urazil trpaslíka. Abych vám to vysvětlil, ve vojenském názvosloví proto existuje termín, který ten zatracený troll mi dneska zachránil život, vykřikl potroublo. A proč? Proč? Proč? Proč? Protože to je můj život, proto. Abyste věděl, tak já na něm neobyčejně tým. Já jsem tím nemyslel. Ty raději podrž hubu a silnou ruko. Co ty o tom víš, ty mizernej civile? To fakticky tak pitovej? Ark, tak na takovýho skřepaslíka nemám žaludek. Ve dveřích se objevila nepravidelná silueta. Koksicht byl spíše tvaru horizontálního než vertikálního, Temná hmota zlomových linií a hladkých kolmých ploch. Oči mu rudě plály a jeho pohled byl plný podezření. A teď tu obludu ještě pustíte, zasténal trpaslík. No to proto, že nemáme jediný důvod, proč bychom ho tady drželi. Ať už pana Kladivbuše zabil kdokoliv, byl jen tak velký, že bez obtíží prošel trpasličími dveřmi. Trol jeho velikosti by to nikdy nedokázal. No, každý ale ví, že to je zlý troll, vykřikl silno ruka. Je nic nedělal. prohlásil kokist. Teď ho nemůžete pustit, pane. Roztrhají ho na kusy. Je nic neděl. Skvělý postřeh seržante. Svobodní konaváško. Pane, zapište ho. To nemůžete udělat, zařval silno ruka. Já nechceš to čát na dobu zbraně, Zadunil Koksicht. Karotka se k němu naklonil. Tamhle je stavka trpaslíků a všichni mají velké ostré sekery. Koksicht zamrkal. Eh, tak já poty píšu. Vzměte ho do přísahy, svobodníku. Dáte mi povolení vzít do přísahy také dalšího trepaslíka pane, abychom zachovali rovnováhu sil. Dejte se do toho, svobodníku potroublo. Karotka si stáhl helmu a otřel si čelo. No, tak myslím, že to bychom měli. Dav na něj mlčky zíral. V zářivě se na kolem stojící usmál. Nikdo, kdo o to opravdu nestojí, tady nemusí stát. Já nic netělal. No, možná, ale podívejte, začal Sildoruka, Když starého kladivbuše nezabil on, tak kdo? Já nic netělal. Naše pátrání celkem slibně pokračuje. Takže víte, Beles, ale zjistím to. Jo, a kdy tak asi, můžu se vás zeptat? Zítra. Trpaslík zavál. No tak dobře, řekl nakonec neskrývanou nechutí. Tak zítra, ale ve vašem vlastním zájmu se snažte, aby to zítra bylo. Dohodnu to, Přikývl Karotka. Zástup se pomalu rozptýlil nebo alespoň částečně prořídl. Trollové i trpaslíci, stejně jako lidé, jednoduše řečeno občané ankh morporku jeví zvláštní nechutenství k odchodu, kdykoliv se na ulicích něco zajímavého děje. Svobodní navážka, hruď pukající píchou a zpříjmený tak, že se klouby téměř nedotýkal vláždění, se obrátil ke svým podřízeným. Eh, – Tak, poslouchejte... Vy budiš k ničemní drolové. Pak se na chvilku odmlčel a počkal, až se mu v hlavě všourala na své místo další myšlenka. Eh, teď poslouchejte vážně moc dobře. Jste členové domobránící hlídky, chlapy. To je zaměstnání, co vám nabízí velkou příležitost. Já jsem tady sotva deset minut a už jsem byl povýšený. A taky jsem dostal vzdělání a výcvik, abych mohl co nejlíp konat potřeby na ulicích v městě. E, tohle je váš obuž, co má v sobě chřebíky. Vy ho budete jíst, vy na něm budete spát, a když na váška řekne... Postavte se na hlavu, tak vy řeknete komu. A my budeme to dělat podle čísel. A já znám moc čísel. Já nic nedělám. Ty pytomí koksichté, přemýšlej rychle, Ty máš v ruksaku maršálský vůl. Ani nic Nivsel. Seržant tračník si promul mustek nosu. Zůstali jsme naživu. Troll urazil trpaslíka před zástupem jiných trpaslíků. Koksicht. Ještě jednou koksicht. No to snad. Navážka je v porovnání s ním svatý muž. Tak ten je teď volný a stal se z něj člen hlídky. Domobrany. Karotka odstavil majonézu. Karotka taky řekl, že se to všechno do zítřka vyřeší a už je skoro tma. Ale zůstali jsme naživu. Desátník Karotka je šílenec. Čert, aby vzal ty psy. Štěkají jako pominutí. V tomhle horku je už nervózní kdekdo. Angua poslouchala, jak ostatní psi vyjí a myslela na vlky. Několikrát vyrazila se smečkou a vlky znala. Těhle psi neměly s vlky nic společného. Vlci jsou povšechně míromilovná a navíc poměrně jednoduchá stvoření. Když o tom tak přemýšlela, napadlo ji, že vůdce smečky měl hodně společného s karotkou. Karotka zapadal do města stejně dokonale jako vlk vůdce do hustých lesů. Psy byli chytřejší než vlci. Vlci inteligenci příliš nepotřebovali. Měli jiné dary. Ale psy těm dali inteligenci lidé. Ať už o to stáli nebo ne. Každopádně byli psi mnohem ničemnější a hříšnější než vlci. I to se naučili od lidí. Velký Fido sformoval své uprchlíky do něčeho, o čem by si tvor neznalý věci pomyslel, že je to smečka. Byl to srstí porostlý vražedný stroj. Rozhlédla se kolem. Velcí psi, malí psíci, tlustí i hubení. Všichni napětě poslouchali pudlovu řeč a oči jim pláli. Mluvil o osudu, o ukázněnosti. O přirozené nadřazenosti psí rasy, o vlcích, až na to, že ve vizích Velkého Fida nebyli vlci takovými vlky, jak ji Angoa znala. Byli větší, divočejší, chytřejší. Vlci z Velkého Fidova snu. Byli to vládci pralesů, postrachy noci. Měli jména jako bleskový tesák nebo stříbřitých hřbet. Oni byli to, čím se psi chtěli stát. Velký Fido se velmi pochválně vyjádřil o Angui. Velmi se podobá vlku, řekl. Všichni přítomní jako v tranzu poslouchali malého psíka, který během řeči nervózně pouštěl větry a vykládal svému publiku, že přirozené psí tělo je mnohem větší. Angua by se byla smála, kdyby ovšem neměla silné pochybnosti, zda by se pak odsud dostala živá. A pak přihlížela tomu, co se stalo malému ratlíkovi, kterého do středu kruhu přivlekli dva teriéři a obvinili ho z aportování kusu dřeva. Něco takového nedělali jeden druhému ani vlci. Vlci neměli žádný kód chování. Nepotřebovali ho. Vlci nepotřebují pravidla na to, aby byly vlky. Když poprava skončila, zjistila, že Gaspoda sedí vzadu v koutku a snaží se vypádat nenápadně. Budou nás pronásledovat, když se teď vytratíme? Myslím, že ne. Schůze končí, vidíš? Tak pojďme. Pomalu zmizeli v uličce a když si byli jistí, že si jich nikdo nevšiml, dali se do běhu a prchali jako šílení. Dobrý bože, vydechla Angu, když mezi nimi a Davem psů leželo několik ulic. Je posedlý vsteklinou, nebo co? Ne, vsteklý by byl, kdyby měl pěnu utlami. On je šílený, má pěnu v hlavě. Všechny ty řeči o vlcích, no, myslím, že i pes může mít svý sny, ne. Ale vlci přece takový vůbec nejsou, nemají ani jména. Každý se nějak jmenuje. Vlci ne? Proč by měli mít jména? Vědí, kdo je, kdo znají celou smečku. To všechno jsou to jen jejich představy. Pach, tvár, zvuk. Vždyť vlci dokonce nemají ani slovo pro vlky. Je to všechno úplně jinak. Jména to jsou lidské věci. Při se musí jmenovat. Já jsem dostal jméno gazpoda. Pak se jmenuju. No, nedokážu tě vysvětlit, proč, ale věci prostě žádná jména nemají. Měsíc stál vysoko na obloze černé jako hrnek řídké černé kávy. Jeho světlo měnilo město na síť stříbřitých linek a stínů. Kdy se dávno bývala věž umění středem města, ale města mají sklony během času mírně cestovat. A tak teď ležel střed Ank Morporku o nějakých pár set metrů dál. Přesto byla věž stále dominantou města. Její temná silueta se si tyčila proti noční obloze a dokázala se tvářit temněji, než by se slušilo na obyčejné stíny. Na věž umění se už málo kdo podíval, protože tady stála od nepaměti. Také je to vždycky. Lidé se málo kdy dívají na věci, které znají od nepaměti. Ozvalo se tiché cink, když zazvonil kov o kámen. Kdyby byl někdo v té chvíli blízko věže a zvedl hlavu, mohl na kratičký okamžik zahlédnout ještě temnější stín, nezřetelnou siluetu, která se pomalu, ale nezadržitelně blížila k věžnímu vrcholku. Měsíční světlo se na vteřinu odrazilo od štíhlé kovové trubky, kterou měla postava pověšenou na zádech. Pak postava dosáhla horního ochozu a zmizela ve tmě. Okno bylo zavřeno. – Ale vždyť ho vždycky nechává otevřené, – zakňučela Angua. – Tak ho prostě dneska v noci zavřela. Po ulicích se potuluje síla divných lidí, ale ona o těch podivných lidech přece ví. Většina z nich u ní bydlí. Budeš se muset proměnit ta člověka a do okno vyrazit? No, to nemůžu, byla bych nahá. No, ale teď si taky nahá ne. Jenže teď jsem v Blčice. to je přece něco úplně jiného. Teda, já na sobě v životě neměl ani kousek hadru. A taky mě to nikdy netrápilo. Strážnice. Na strážnici určitě něco bude. Alespoň náhradní kroužková košile, prostě radlo nebo něco takového. A dveře špatně doléhají a snadno se otevřou. Jdeme. Rozběhla se po ulici a za ní pracně sípal gazpoda. Někdo zpíval. No, Mauncta, houtni se na to. Kolem prošli podivným krokem čtyři příslušníci hlídky. Dva trpaslíci, dva trolové. Angua poznala navážku. E, fuj, fuj a ještě jeden fuj. Ste určitě ty nejšpatnější nováčci z těch, co jsem po každé viděl. Zvedejte ty vaše nohy. Dá nic nedělal. Tak ty teď pro změnu poprvé v tom tvojem strašném životě něco dělal strážníku Koksichte. To je chlapický život v lidce. Odil zahnul za roh. Co se to děje? Co pak já vím? Třeba bychom se dozvěděli víc, kdyby některý z nich odskočil ve venči tlachtana. Kolem budovy hlídky v pseudopolském dvoře stála skupinka občanů. Jak se zdálo, patřili i oni k hlídce. Pod blikající lampou stál seržant Tračník, psal se něco do bloku a přitom hovořil s malým mužem, jehož tvář zdobil obrovský knír. A vy se minujete jak, pane? les zpřepeč chleb. Býval jste městským hlásným? Správně. Dobrá, dejte mu jeho šilink, svobodníku potroublo, máte jen jeden na celý váš oddíl. Kdo je svobodník potroublo? Tady dole, pane, muž sklopil zrak. Ale vždyť je jste drpaslík, nikdy mě nenapadlo, že... A kamřitě se postavte na pozoru, když mluvíte se svým nadřízeným? Jak vidíte, tady v lice nemáme troly, lidi ani drpaslíky. Jen členy hlídky, tak to vždycky říká desátní karutka. Ale jestli byste raději sloužil v oddílu svobodníka navážky... Vždycky jsem zhympatizoval trpaslíky, Vždycky, i když v hlídce vlastně žádní nejsou, že ano? Učíte se rychle. V téhle malé armádě tu mezi chlapy určitě dotáhnete daleko. Jen si dávejte pozor na tu hůl, aby vám i maršál nestrčil. No, to nic. Pozor, čele vzad, a raz, dva, raz dva. E, tak to už je pátý dobrovolník. Obrátil se tračník desátníku Noblhochovi, když potroubo se svými nováčky zmizel v temnotě. E, chtěl se dát nalejt dokonce i děkan univerzity. Neuvěřitelné. Angua vrhla tázavý pohled na gaspodu, který pokrčil na mene. Navážka už si je dovedl předpořit k obrazu svému. Stačí mu deset minut a jsou v jeho rukách tvární jako jíl. E, I když e, v těch jeho preckách je po deseti minutách tvarný jako jíl všechno. Připomíná mi našeho seržanta, toho, co vedl vícvi, když jsem byl nováčkem já. Hmuš mne pes... Nadhodil noby a zapálil si cigaretu. Tvrdělek, pes, hochu! Bylo to jednů destilovaný mizerie. Každý ráno běh na 15 kiláků, z toho půlku času pokryt v blátě a sajrajtu, a on na nás kde jakou jako kterou si je dokázal vymyslet. Jak ten dovedl nadávat? Jednou mě držel celou noc hůru a musel jsem pucovat latrýny kartáčkem na zuby. Ráno nás budil tak, že nás tloukl klackem, do kterého syna byl hřemíky. Kvůli tomu chlapovi jsme museli praskakovat v jako cvičený zvířata. Nenáviděli jsme ho k smrti do poslední kapky krve. Neexistoval mezi námi jediný, kdo by si do něj nechtěl praštit, akorát, že na to nikdo z nás neměl nervy ani odvahu, takže to nikdo z nás neudělal. Připravil nám tři měsíce pekla na zemi. Ale něco ti řeknu, víš, když byla poslední přehlídka, my se prohlíželi ve zbrusu nových uniformách a tak dál, když jsme viděli, že jsou z nás opravdoví vojáci, kam jsme to nakonec dotáhli. No, večer jsme ho potkali v baru a víš, no, konec konců, co bych ti to neřekl, nemám se za co stydět. Oba si pozorovali, jak tračník zamáčkl nenarozenou slzu. Prostě já, blátička Janáček a prasák Špůlka jsme si na něj počkali ve vedlejší uličce a stloukli jsme ho tak, že na to do smrti nezapomene. Tři dny se mě hojili klouby. E, řeknu tě, to byly časy. Já jsi cukrdle noby. Jo, docela rád, Frede. Dej taky tomu malýmu pejškovi. Trečník mu bombon hodil a pak se proč. Vidíš? Jsem skvělej, fakticky, brilantní. Na tvém místě bych se raději modlila, aby se to nedozvěděl velký Fido. Halby, Ben se mě nedotkne, znepokojuju ho, mám moc. Hele, vždyť se tím nemusíš vracet, můžeme vyrazit. Ne, můj život v kostce, hele, gazpoda, nakopni ho. Myslela jsem, že máš tu velkou šťastnou rodinu, ke které se vždycky vracíš, řekla Angua, když se plecemi opsela o dveře. Otevřeli se. Co? Jo, jo tak, no, to je pravda, jasně. Ale mám rád určitou dávku tohle, jak bych tato? to, nezávislosti, můžu vyrazit k domovu jako střela, kdykoliv se mně zachce. Angua vyběhla po schodech a tlapami otevřela nejbližší dveře. Byl to karotkův pokoj. Jeho pach, který měl zvláštní zlatorůžový odstín, vyplňoval místnost od stěny ke stěně. Na jedné stěně byl pečlivě připevněn obrázek trpasličího dolu. Na druhé vysel obrovský arch laciného balicího papíru na němž byl přesnými a jasnými linkami nakreslen plán města plný škrtanců a gumou vydřených míst. Pod oknem v místě, kam by si ho byla postavila každá zodpovědná osoba, která by chtěla maximálně využít denního světla, aby zbytečně neplýtvala erárními svíčkami, stál malý stůl. Na něm bylo několik papírů a hrnek s tuškami. U stolku stará židle, která měla pod jednou nohou zasunutý kousek složeného papíru, aby se nekývala. A kromě trhly na ošacení to bylo všechno. Místnost připomínala Elániu v pokoj. Bylo to místo, kde jeho majitel přespával, ale nežil. Angu napadlo, jestli jsou chvíle, kde je alespoň někdo z hlídky skutečně, ale skutečně mimo službu. Nedokázala si představit seržanta trečníka v civilních šatech. Když se jednou stanete strážným, jste strážným neustále, což je pro město jistým způsobem skvělý obchod, protože svým lidem platí maximálně 10 hodin služby denně. Dobrá, stačí mi prostě radlo z postele. Teď zavři oči. A proč? Kvůli slušnosti. Gaspoda se na okamžik zatvářil nechápavě. Pak řekl, jo, já už to chápu, no jo, teď už vím, jak to myslíš, no bo dej trochu, nemůžeš se přeci koukat na nahatou ženskou kde pát, házet po ní hlačnýma očima, mít nebrávný nápady, Jezusku, Jezusku, ty víš, o čem je řeč. No to teda nevím, jak bych věděl, všakstvo nikdy nebylo něco, co by u psů brálo, jak se toto významnou roli. Ty tady mícháš lidi a psi, dvě naprosto odlišný proměný. No to se na mě nezlob. U tebe je to něco jiného. Ty víš, co jsem. A kromě toho psi jsou nazí od přírody. Ta lidi taky. Angua se proměnila. Gaspodovi uši se přitiskly k hlavě. Proti své vůli tiše zakňučel. Angua se protáhla. Víš, co je na tom nejhorší? Moje vlasy. Po každé mi to dá strašnou práci, než je rozčešu. A nohy a ruce mám vždycky celé od bláta. Stáhla z postěle prostěradl a obtočila si ho kolem těla jako improvizovanou togu. Tak, denně potkávám na ulici hůř oblečené ženské. Gaspodo, no, už můžeš otevřít oči. Gaspoda zamrkal. Na Angu v obou krajních podobách byla radost se podívat, ale několik vteřin v mezičase, když morfologický signál hledal stanici určení, poskytovala obrázek, který by nebylo radno pozorovat s plným žaludkem. A já myslel, že zatímco se ti budou natahovat kosti a dorůstat vlasy, budeš se s bolestími, kničením a vrčením zmítat po zemi. A proč bych to dělala? Hele, celá ta záležitost, bolí to? Mě to tak trochu, jako kdyby jsi najednou kýchl celým tělem. Co myslíš, bude tady mít někde kartáč na srst? Hm, hřeben? Každý má hřeben. Myslíš jako fakticky obrovský kejchnutí? Oba stuhli, když se dveře otevřely.